Вички людина звикає, а до нашийника звикнути значно важче. «Він же перестане себе поважати», – припустив я. «Він і так себе не поважає». Люди сміятимуться з нього через нашийник, а він саме тому і має його носити, щоб пам'ятати, навіщо він на ньому. Він мусить почати битися, інакше нічого не зміниться. Його ж поб'ють до напівсмерті», Авжеж, але після того він більше не боятиметься бійок. А коли люди зрозуміють, що він більше не боїться, чіплятися до нього перестануть. Ти, звісно, першокласна дресирувальниця, кинув я їй із ледь відчутною іронією, та з людьми це не завжди працює. Вона навіть не спробувала заперечити. У нас сьогодні чудова смажена яловичина, сказала вона. Я майже доїв свою порцію, коли до таверни зайшов Фред Сміт. Він щойно повернувся з бійки, і видно було, бійка була люта, губи розбиті, одне око заплило, друге опухло. Сорочка порвана, в пилюці, з носа тоненькою цівкою текла кров. Велика Берта подивилася на нього зовсім спокійно, ніби нічого надзвичайного не побачила. У нас чудова смажена яловичина», – мовила вона рівним голосом. «Дай мені порцію», – прошепотів він розбитими губами. Вона поставила перед ним тарілку. Його руки тремтіли від напруги так сильно, що виделка дзенькала обкрай тарілки. «Твій пес готовий повернутися до тебе», – сказала Велика Берта. «До мене?» «Так, назад, до тебе». Я завершила дресуру. Сміт випив склянку води великими ковтками і ледь не захлинувся наприкінці. Хтось торкнув мене за плече. «Ваше прізвище – Дан?» Я кивнув. «Сем Флінт хоче знати, чи зможете ви прямо зараз приїхати на шахту? Це дуже терміново». Я розрахувався за обід і вийшов слідом за чоловіком на запилену вулицю. Перед таверною стояла машина, двигун працював. Я сів, і вона, знявши хмару пилу, рванула з місця. Я побачив, що ще кілька машин рушили одночасно з нашою. «Що сталося?» – запитав я. «На касира, що віз зарплатню напали бандити». «Забрали гроші?» «Так, і вони вбили Еда Менса». Я промовчав. «Мій супутник також нічого не сказав. Факти зачекають». Сем Флінт, напевне, захоче викласти їх по-своєму. Він відповідав за порядок на шахті. Колись він був справжнім забіякою. Тепер, звісно, постарів, але й досі міг дати раду і з конем, і з револьвером. Коли я приїхав, він ходив туди-сюди по дерев'яній підлозі контори. «Дане, ти колись вистежив і зловив викрадачів худоби в Нью-Мексико?» «Так, я брав у тому участь». Кажуть, ти добре вмієш читати сліди. Ну, читав, бувало діло. Гаразд. Тоді я від імені шахти наймаю тебе як детектива. Треба діяти. За упіймання і доведення вини злочинців уже призначено винагороду. Дві тисячі доларів. Який злочин? Убивство і пограбування. Вони вбили Еда Менса. Я їду туди. Маєш при собі зброю? Не відмовився б від запасної. Він передав мені Вінчестер і старий однозарядний кольт, який стріляв кулями, здатними пробити людину наскрізь. «Поїхали!» – сказав він. У післяобідньому сонячному світлі скелі кидали червонуваті тіні. У розпаліта в цих краях темніє досить пізно. Гарячий вітер ущух, горизонт перестав тремтіти, як це буває в день, став рівним і застилим. Ми тряслися по автостраді, розбитій вантажівками, а потім звернули на звивисту ґрунтову дорогу, що вела до шосе на Лас-Вегас. Через 5-6 миль під'їхали до невеликої групи людей, що стояли поруч із двома машинами. На землі лежало тіло, накрите ковдрою. Мерця завжди неприємно бачити. Байдуже, як ти ставишся до смерті. Але вбитий у пустелі серед літнього дня – це невидовище для людей із слабкими шлунками. Усе, що було червоним, під палючим сонцем, потемніло до чорного. Мухи сердито гули над запеченими плямами крові на камінні, а на самій ковдрі, якою прикрили тіло, роївся суцільний шар мух. Семфлінт підійшов до тіла. Нік Крайдер чемно відгорнув ковдру з обличчя. «Він здався не відразу», – сказав Крайдер. Це було очевидно. Пісок довкола був геть переораний. На обличчі Менса кілька садин, перш ніж йому пів черепа знесло пострілом. Ще дві рани, одна в груди, інша в живіт, трохи вище паска. Його пістолета не було. Сам Флінт читав сліди на землі так само легко, як інші читають текст на папері. «Нападник був один», – пояснив він. Він перекрив дорогу, змусив Менса зупинити машину і вийти. Забрав у нього пістолет, потім потягнувся до сумки з грошима. Менс її не віддавав. Тоді бандит ударив його по обличчю прикладом, але Менс усе одно не відпускав сумку. Тоді стріляв йому в плече. Менс не здався. Наступна куля в живіт. Менс упав і, вже лежачи на землі, отримав останній постріл у голову. «Саме так я це й уявляв», – заявив нік Крайдер. Сем Флінт подивився йому прямо в очі. «Дасті Дан, найнятий шахтою для ведення розслідування, призначена нагорода в дві тисячі доларів за упіймання винного». Крайдер сунув капелюха на потилицю. Сонце виразно підкреслило зморшки на його загорілому обличчі. Ви мені не довіряєте? жорстко спитав він. Ні, не довіряю, відповів Флінт, не відводячи погляду. Крайдер обернувся до мене і попередив. Що ж, доведеться тобі вислухати дещо. Ти раніше був налаштований вороже, Дан. Можеш ничпорти скільки завгодно, але не маєш права нікого заарештовувати чи переслідувати злочинців. Це моя справа. Більше того, ти не маєш права носити зброю, якщо ти не помічник шерифа. Він зробив крок у мій бік, але раптом зупинився. За законом, щоб ти знав, я маю право носити мисливську рушницю, якщо вирушаю на полювання або повертаюся з нього, спокійно промовив я. Це зовсім не твій випадок. У тебе не жодного права роздіжати околицями, мов поліцейський. Я саме збирався на полювання, усміхнувся я у відповідь, просто зараз, у цю саму хвилину. Крайдер на мить задумався, а потім звернувся до Флінта. Гаразд, але не заважай мені, у мене вже є підозрюваний. Фред Сміт приїхав сюди з Лос Анджелеса. Там його розшукують. Його справжнє ім'я Фред Гейтс, його обвинувачують у підробці документів і розтраті. «Я йду по його сліду, і він це знає. Я бачив у нього свіжі синці та садна, явно вчинив щось протизаконне. Я заявляю про це першим, при свідках, отже і отримаю винагороду». Флінт відкинув з чола злипле від поту сиве волосся. «Спершу заарештуй винного і добийся його засудження в суді, тоді і отримаєш винагороду. Я уважно оглянувся довкола. Сліди на землі вже трохи витоптані. Я придивився до тіла. Біля поранень у груди і голову були чіткі сліди пороху, а ось навколо рани в животі жодних. Отже, цей постріл було зроблено з певної відстані, під кутом. Я відійшов у постелі і обвів поглядом місцевість. Сонце сіло. Зубчастий силует поховальних гір чітко вирізнявся на тлі заходу. Над постелою поступово опускалася мертва тиша. «Що ти там робиш?» – крикнув мені вслід Крайдер. «Гуляю!» – відповів я. «Іди, допоможи, вантажуйте тіло!» Я вдав, ніби не почув. Після заходу сонця присмірки в цих краях дуже швидко переходять у ніч, а мені потрібно було знайти те, що я сподівався виявити. Вони вже встигли покласти тіло в машину і рушити, – перш ніж я знайшов те, що шукав. За невисокими, проте густими кущами я виявив вм'ятину. Хтось лежав тут, витягнувшись на повний зріст. Я ретельно все оглянув і помітив блиск латуні. То була гільза, викинута з гвинтівки. Я підняв її і понюхав. Гільза була ще свіжою. Я прийшов послід до того, хто тут затаївся. Назад, до автостради. Той, хто чатував у засідці, приїхав на машині, тій самій, що брала участь у нападі. Вийшов із неї, пішов пустелею і заліг у кущах. Семфлінт підійшов саме в ту мить, коли я зупинився на краю дороги. «Щось знайшов?» «Так, їх було двоє», – я показав на сліди. «Коли Менс зупинився, він побачив перед собою лише одного – Другий сидів у засідці. Менс подумав, що має шанс, і спробував чинити опір. Йому навіть вдалося зірвати маску з нападника. Тоді стрілець із кущів не витримав і вистрілив йому в живіт. Інший у плече. Після цих пострілів Менс упав. Він ще був живий, але дістав постріл у голову, бо вмирав надто повільно. Їм треба було, щоб він помер, адже він бачив обличчя нападника, що зупинив його і вимагав гроші. Менс зірвав маску. На це вказують порізи на пальцях від шнурка. Він смикнув дуже сильно. Семфлінт потер підборіддя і замислено втупився в мене. І хто б це міг бути? Зараз мені дуже хотілося б побачити Гаррі Фейна, сказав я і глянути, чи нема в нього на потилиці такої смуги, яка могла б лишитися від шнурка маски, якщо її різко смикнули. А хто сидів у засідці? Я знизав плечима, але ми обоє подумали про Ніка Крайдера. Коли тіло менса привезли до міста, усе містечко голо схвильоване новинами. Я одразу ж пішов до Великої Берти. З ким бився Фред Сміт? Він не казав, куди він подівся. Не знаю, пішов, навіть не доїв м'яса, взяв з собою пса і зник. Здається, він був чимось схвильований і не міг спокійно їсти. Я мовчки дивився на неї і чекав, коли вона підніме погляд. Але вона так і не підвела очей. «Може, хтось якраз розповідав про пограбування і вбивство, поки він їв, а?» Вона ще мить дивилася у підлогу, а тоді різко підвела голову і глянула мені просто в очі. «Ти кретин!» – вигукнула вона, але прозвучало це без упевненості. Я бачив, вона і сама сумнівається. Я рушив до шахти, до халупи Фреда Сміта. Нічну темряву розганяли лише слабке світло зірок і тоненький серпик молодого місяця. Спочатку я чув, як під ногами хрумтить гравій, потім стежка обірвалася, і я ступив у пустелю. Знову звався тихий шепіт піску. Паруби довкола мене ніби насунулися ближче, а тоді раптово розтопилися, і я опинився в невеличкій долині. У халупі сміта горіло світло. Через вікно було видно тіні, що рухалися по кімнаті. Їх було п'ятеро – Крайдер, Фейн і троє їхніх приятелів. У Крайдера в руках була чорна шкіряна сумка. Вона була порожня, і на ній чітко виднілися плями крові. Він підняв її перед собою і показав іншим. Фреда Сміта в хатині не було – я обернувся, щоб іти назад до міста, і почув, як ті в халупі, сиплячи прокльонами і погрозами, заговорили про суд Лінча. Я зрозумів, що Сміт не пішов стежкою, а подався в бік пагорбів. Тож я обійшов його халупу і почав дертися вгору по схилу. Іти було важко, пісок вислизав з-під ніг, і я весь час ковзався. Невдовзі піщані пагорби змінилися голими строкатими скелями. Зрідка на схилах миготіли тіні, місяць висів низько, зорі лили тьмяне світло. Гори відгороджували небо суцільною стіною мовчання. Я раптом подумав, а чи знає сміт, що сталося? Минуло трохи часу, я побачив, як промінь ліхтарика розрізав темряву в мене за спиною. Почалося полювання на людину. Двоє злочинців усе підготували, щоб перекласти свій злочин на того, хто його не скоїв. І зробили це так хитро, що сміт ніколи б не зміг довести свою непричетність. Мій єдиний шанс триматися між переслідувачами і їхньою жертвою. І я подумав, а чи розуміють решта троє, у що їх втягнули, чи вони лише сліпе знаряддя? Звісно, в мене не було доказів, тільки знання фактів. У пограбуванні брали участь двоє. Менса вбили, бо він побачив обличчя нападника. Ключовою постаттю був той, хто сидів у засідці, той, хто зробив перший постріл. Я підійшов до краю урвища і тихо свиснув. «Сміте!» – покликав я. «Фред Сміт! Це я! Дасті Дан!» Не почув відповідь ані звуку навіть луни. Пустеля По поглинає голоси безслідно. За спиною чувся тупід погоні. Вони швидко наближалися. У них були ліхтарики, що полегшували дорогу. Я знав, якщо вони мене помітять, можуть стріляти. Я ще раз покликав сміта. Цього разу тихіше. Відповіді не було. Я видерся на вершину скелі, розтягнувся на камені, який ще зберігав денне тепло. І став чекати Вони не помітили моїх слідів Просто йшли в тому ж напрямку Коли дісталися підніжжя гір Переслідувачі розділилися Гаррі Фейн і Нік Крайдер Рушили моїм боком щелини Я чув, як вони перемовлялися Тобі треба краще приглянути за Дасті Даном Пролунав голос Фейна Він нічого не зробить Заперечив Крайдер Слухати тебе аж дивно. Він уже обнишпиров усю округу і з'ясував, що хтось лежав у засідці за кущами і стріляв звідти у менса. Звідки ти знаєш? Сем Флінт комусь бовкнув. Зачекай. Треба подумати, озвався Крайдер. Це все ускладнює. Та я ж про це й кажу. Вони зупинилися. Фейнт продовжив базікати, а Крайдер занурився в похмурі роздуми. «Треба бути дуже обережним», – закінчив свою тираду Фейн. «Флінт каже, що Дастідан знає, як Менс зірвав маску, і...» Почувся гуркіт. Камінь упав у провалля. «Там на горі хтось є!» – закричав Крайдер і кинувся вперед. Почулося гарчання пса. Крайдер підняв ліхтар угору на край урвища. Кілька секунд промінь безпорадно шарив голий кам'янистий схил а потім вихопив із темряви жовті очі пса. Промінь сунувся і засвітив обличчя Фреда Сміта. «Я почув усе, що ви сказали», – озвався він. «Ви вдвох пограбували касира». Я ущипнув себе за руку. Невже це справді Фред Сміт вийшов з темряви просто до двох убивць, які мусять його вбити, аби врятувати себе? Він йшов прямо на них». Крайдер вистрілив. Куля вдарила в камінь за кілька дюймів від Сміта. Сміт спробував хилитися, втратив рівновагу і покотився вниз по схилу. Пес кинувся вперед. Його жовті ікла блищали в лютому оскалі, висвітлені ліхтарем. Коли Фейн вистрілив у друге, я вступив у бій. Теж вистрілив у напрямку світла. Я схибив, але перехресний вогонь змусив їх заховатися за камінням. І тут у гру втрутився пес. Він наскочив на Фейна з такою силою, що вдарився об нього з глухим гуркотом, і вони обидва повалилися на землю. Фред Сміт пригнувшись, мов гравець у регбі, біг на Ніка Крайдера. А Крайдер тим часом ретельно цілився. Цього разу він не мав права схибити. Я не хотів втручатися, але Сміт мчав просто назустріч кулі. Я мав чудовий шанс поцілити Крайдеру в стегно. Його постать чітко вирізнялася на фоні променя ліхтаря. Я вистрілив. Куля збила Крайдера з ніг саме в ту мить, коли Фред Сміт мав отримати свою. Почулися вигуки. До нас підбігали люди. Я випростався на повен зріст на вершині скелі і не дозволив їм піднятися сюди. Сміт і його пес завершували своє нічне дійство в щелині внизу. За кілька секунд усе скінчилося, але ці секунди були сповнені напруги. Друзі Крайдера були явно не в найкращому настрої, та в мене в кожній руці було по пістолету. Зрештою, їм довелося рушити назад. До міста. Крайдера несли на руках, а Фейн був наляканий значно дужче, ніж ушкоджений. Йому вдалося прикрити обличчя руками, коли пес накинувся на нього, але ті руки були добряче покусані. Коли ми повернулися до міста, залишалося зробити зовсім небагато ми знайшли вкрадені гроші, вони були закопані за будинком крайдера, а порожню сумку, в якій лежали гроші. Він підкинув у халопу Сміта. Містечко голов всю ніч. Фейн зізнався, але намагався перекласти всю провину на Крайдера. Та Крайдер зумів довести, що саме Фейн сидів у засідці за кущами. А отже, фатальний постріл у голову було зроблено ним. Це сталося тому, що Менс зірвав з нього маску. На це вказували порізи від шнурка на пальцях Менса. Коли загальне збудження вщухло, ми зрозуміли – Фред Сміт став місцевим героєм. Сем Флінт подвоїв винагороду за упіймання вбивця і поділив її між Смітом і мною. Я пригадав, як Крайдер твердив ніби справжнє ім'я Фреда Сміта – Фред Гейтс, і що його розшукує поліція Лос-Анджелеса, але нікому про це не сказав. Мене нині лише б я знайшов злочинців, а розпускати чутки… Нехай це вже, вирішує Флінт. Наступного дня Фред Сміт зник. Разом з ним зникли Велика Берта і Пес. Ніхто не знав, коли вони виїхали і куди. Їх просто більше не було в містечку. Майже два місяці я про них нічого не чув. Аж поки одного дня не отримав поштою номер Лос-Анджелес Таймс із підкресленою олівцем-заміткою. Спершу вона не здалася мені чимось особливим. На першій сторінці йшлося про суд над трьома директорами однієї корпорації, яких обвинувачили в підробці документів, привласненні чужого майна і розтраті. Та далі докладно розповідалося, як троє директорів змовилися і переклали всю вину на заступника директора, який у паніці втік, хоч і був невинний. Він добре розумів, що йому ніхто не повірить. Його слово нічого не вартувало проти трьох поважних директорів. Але, повернувшись до міста, він не побоявся поглянути їм вічі. Зажадав повторного розслідування, довів справу до кінця, і суд викрив шахраїв. Заступника директора звали Фред Гейтс. У статті згадувалося, що, втікаючи з міста, він узяв собі ім'я Фред Сміт. Вони більше не повернулися в Армагосу. Стара старательська халупа стоїть порожня. Вітер кидає пригорші піску в її нефарбовані стіни, а піщинки невтомно і тихо шепочуться. Здається, ніби стара хатина і неспокійний пісок безупину пліткують про життя і мешканців пустелі. Я часто прислухаюся до шепоту піску, і мені іноді здається, що закинута хатина розповідає піщинкам історію про людину, яка перемогла маленький страх і вийшла на бій проти великого. Текст читав Ярослав Маккей.